«А ти не брешеш?» – із сумнівом запитав я. Адже дуже швидко він усе пригадав. «Не брешу», – образився фотограф. «У мене пам'ять професійна. Не сумнівайся». «А те, що одразу не пригадав, так у вас тут чимало ревнивців ходить. А ще більше з приватного розшуку. Все невірних дружин чи чоловіків викривають». А ім'я її пам'ятаєш? Ні. Але це можна з'ясувати в готелі, там є книги реєстрації. Справді. Мені вже не сиділося у квартирі фотографа-інваліда. Я залишив йому кілька купюр, подякував потис руку і миттю вискочив на вулицю. Ніби на розпечену пательню ступив. Гранд-готель Сантаріо містився на набережній. Море виблискувало зовсім поруч. Нині воно було щільно натиркане плавцями, галасливими безтурботними. У повітрі стояв суцільний шум, та ревіння моторів водних мотоциклів. Повільний шурхіт хвиль було поховано під шаром цієї людської какофонії. Я увійшов до холу і опинився в прохолодній тиші, в якій мелодійно дзюркотів струмок фонтана, вмонтованого всередині. Підійшов до адміністратора. Колоритного вигляду пан із закрученими в кілька кружалиць вусами приязно поглянув на мій бедж. Я вийняв світлину. «Чи не могли б ви мені допомогти? Я шукаю ось цю жінку». «Вона була тут рік чи більше тому», – без передмови, – сказав я. На обличчя адміністратора намалювався здивований вираз. Я підсунув фото йому підніс. Він увічливо взяв його в руки, але спочатку прискіпливо подивився на мене. «За один сезон у нас буває кілька тисяч гостей». «Я сподіваюся на вашу професійну пам'ять», Вирішив полестити я і не помилився. Адміністратор серйозно почав роздивлятися знімок. Його вуса кумедно посмикувалися. «Можливо», – пробурмотів він. «Можливо». Я чекав. Я не міг квапити його. Серце працювало, як відбійний молоток. «А вже ж!» засяяло нарешті обличчя службовця. Господи, це ж наша улюблениця, Енджі Маклейн. Минулого року вона відпочивала тут із чоловіком і всіх зачарувала. Чуже іноземне ім'я витверезало мене. Я стояв, мов бовван. Відчуваючи, що зробив дурницю і сам перетворився на повного кретина, який остаточно втратив над собою контроль. «Он як?» «Виявляється, я помилився? Вибачте!» Місіс Енджі, художниця, продовжував із захопленням адміністратор. «Тож погляньте, яку картину вона подарувала готелю». Він махнув рукою кудись у середину зали. Я обернувся, і серце зробило такий потужний поштовх, що я ледь утримався на ногах. Не може бути. Знайома і така улюблена манера письма, прозорість і чіткість усіх ліній, чисті кольори. Я ледве зміг прийти до тями. Ви щось знаєте про неї? Якщо ви цікавитесь цією художницею, вам краще поговорити зі зденкою. Це покоївка. Вона тоді працювала на третьому поверсі. А від себе можу додати, що пані Маклейн справжній янгол. Такі рідко трапляються. Завжди усміхнена, розпитає, зарадить. За якісь пару днів вивчила нашу мову. Її тут багато хто запам'ятав. Отже, вона американка, чоловік її точно звідтєля. А от вона...